Formentera, molt bones tardes, benvinguts en el nostre camp en aquest diumenge dia 9 ja de febrer com passa el temps, estem ja a dos passes de les festes grosses de Santa Eulària per això volem dedicar el programa d'avui a tot Santa Eulària de Riu a totes les lalis Eulàries i laies que celebraran el dia de seu Sant dimecres que ve. Molts anys i bons a totes, a tots els amics de Sevilla de Riu i que passin una bona jornada. Eh, Vull eh, volem parlar de coses, a més a més de voler escoltar moltes cançons que vos hem programat, que hem buscat per passar un bon ratat d'es migdia. Ja sabeu, es migdia, bon dinar i molta alegria. Eh, anem a començar amb un bon que això vol dir que tots estem... Això, que estem molt contents <ríe> amb aquest truc Margalida que em fa algun que, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, hi posa tot el seu coll. Anem a escoltar unes gloses de riure per, per posar bon humor en aquest eh, diumenge que Déu m'ho ha donat. I de tu no en vull saber res, per jo pots anar la teua, no sé si t'has rentat més des dia que vares néixer i fas olor de peix blau quan dorms en la peixatera i en venir la capital i els gats et corren darrere si dus a gerret penjant pot ser que hi tengues problemes i llavor t'engegaran quan t'arribis a teu? I tu sí que ho ets, peixetera, i que se gent s'ha adonat que desca, ante i su carrella i està d'altes cap. Si tu vols fer bona calada, molt pronta, An talliem format per tu i jo, on guard, un bon congre, és molt bé, en fas hummiar. Entès cap lliicibona gananya i es colles cor i forçat. I ets un jove divertit, sempre vas de bon humor, camines, molt presumit t'hauràs tornat maricón. I m'has tractat de maricón, que està s'ha arribat, tu qui sou és tortillera i de vegades ja hi mal pensat. I els sacs buits varen fer festa i gràcies a Déu van anar bé, diuen ja'm, Sortit d'aquesta, ja està seda l'any que ve. Si no hi poden dur cap dona, hauran de que ganer per fer munyeques de roba i hi va haver d'anar es fuster. Parlarem d'una altra cosa que de fer glosa no en sé, que el meu de porta es fes pobre i com a ric fas el paper. I després d'aquestes dos glosetes anem a escoltar dos gaitetes d'en Bernat. una de les bones cantadores que sempre han estat glosant i també més que glosant han estat eh, eh, cansa, cantant cançó de Porfèdia amb en Vicent i amb altres cantadors que ho s'apiga només amb en Vicent però una bona cantadora, una bona amiga del nostre camp que és la Catalina Pubil. Salut, alegria i que ens trobem algun dia amb bona salut. Catalina, una abraçada. I de molt i aquí m'ho hem ajuntat, que volíeu fer cantada, per això ens heu convidat. I avui ho seran mesclades, deglosat i redoblat, i així seran més feixades i tothom anirà animat. I és que hi vol par i tindrà l'oportunitat jo no puc fer cap miracle que es bon temps, ja m'ha passat però faré el que sap i basta que mai hagi llat i m'ho diré tres o quatre si un cas no m'han oblidat que no seria molt raro perquè si us dic alguna tontada tot m'ha de ser perdonat Que som de moda passada i ja haig de veure reparar I us diré una paraula que tinc molta voluntat Per poder felicitar-vos les festes que heu preparat que ahir per la començada ja anàreu a Can Bernat, que vareu fer l'omenatge a les de tercera edat i supòs que hi havia l'alcalde pel primer any de mandat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 I ara m'ho falta un altre que encara no ha passat Però la més important és dia a quinze de maig Per ser festa assenyalada i sempre l'heu respectat Teu voler celebrar-la en tota normalitat I que us pugueu ajuntar-vos amb les vostres amistats i convidar la família si teniu la voluntat, que és una cosa pulida i sempre es via estil·lar, mirar que els tinc de dir-ho pareix que us heu obligat. Però ja vull despedir-me que la cançó ja ha acabat i fins us un altre dia i espero que no sigui tard. En Pep d'en Xico d'en Llai, des de Sant Agustí, per tota Eivissa i Formentera mos aquesta cançó. I una senyoreta fina ja em va cuidar deshonrar, que em va dir que si volia no havia de mal malpel·lar perquè no li agradaria i no podria suportar i llavors s'enfadaria i s'hauria de barallar. I li vaig contestar en seguida i no em va cor d'alça mà si pogués la mataria per novel·la d'escoltar. I això significaria que ho era mal d'aguantar aquesta paraula més trista que es pot dir un cristià. Si algun dia hi anàs a missa i se besàs a resar que qui sa ja guanyaria molt més que en presentar. Si vols que el fabreguetes vagi a ser d'un capellà i deixi-se meua tranquil·la que sap com s'ha d'arreglar. I em diuen que a poc a poc jo m'agrada anar de pressa, que em sentiu olor de foc, són més llets que la cadella. Passar fred i menjar poc és el que em dóna la febre i vaig a cavall amb su bo perquè no tenc cap somera. M'agrada estar en sa colla, perquè a mi s'hem relegat, tant si som polis com llejos, a nit encara hem tornat. Quan us he vist arribar, he pensat que éreu companyons, i tant de sentir cantar, ja n'estic a aquestes I parlant de Formentera, m'ho han anat escoltar, amb Pep Cinxó.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 ja va ja ja ja ja ja xem què diuen que han cantat per gena ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja que ha dit que es poc que es de la llar, llar, llar, llar, llar me'n carretera que es un poquet bar de vall, llar, llar, llar, llar, llar, llar, llar es bar per d'era que està a E aí, aí, aí, aí, aí, cipra. Dá essa carta em aquele porto de Miguel de. Aí, aí, aí, aí, aí, Sancho. Já cosar ver essa, são essas coisas, coscos. Aí, aí, que tenho pressa, essa é melhor, Sancho. Aí, aí, aí, aí, devo. Tá todo é que nem um passo da. Aí, aí, aí, aí, i si et ben m'embulles a clenxa, n'hi ha cap a en tiner, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, mateixa que anava a refugiar, jo ja ja ja ja ja ja jo no percanom desque sempre quan que tinya ja ja ja ja ja ja ni és quel desseran cles des tant que m'es plogera ja ja ja ja ja ja mà tot és desnecessari a mans tot sembla i jo crec que és de poça pena que sempre ficavila. Ia, ia, ia, ia, ia, ia, i en sedat no sé mateixa de quan ni vinta. Ia, ia, ia, ia, ia, i en llavors feina no pesa i ara en seguida maca. Ia, ia, ia, ia, ia, i diu que vaig de festa. o nerviò molistralla ja ja ja cangaf, s'ha peltats ventre deses fins fora ja ja ja ja ja ja ja ja si pateix, una lixa ja ja fes, vai utament que és una cosa que al ja ja ja ja ja va, tasser certa i també vul la recu, ja ja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 un on sortios casa dolenta i més si espera ja ja ja ja ja ja ja mas fort malta i encara sempre jo ja ja ja ja d'altres ve ve entendre que mi de clares festa ja ja ja ja ja ja ja si ho remulesta que ambienta era dictat ja ja ja nou vuit ja que aquí oi o que sigues que us ha llegat sa brom m'ha agradat sempre i ser amictes que feia, ja ja ja ja ja ja ja ja ja turc m'està de festa diguent cançons i cantant <coughs> Ai, ai, per pit don ten seta de vingent emplat de, ja, ja, ja, ja, ja, perquè ja, el cor no pot, ja, ja, ja, ja, ja, quan quan que camina fa buf, ja, ja, ja, ja, que va nos paga perquè ningú ningun dona, ja, segues L'ina és molt cara es el cotxe sempre té sa, ja, ja, ja, ja, ja, no, que sa si el Du només em val un ja, ja, ja, ja, i pens de canviar el Du i buscar-me un mobilet. <coughs> ai jo angà cap rampere ona altre que serà més bo de ja ja ja ja ja ja sortir a casa buscar-me un animà ja ja ja ja ja ja cap nascaruixas de benestir ja jo tenx per do is gasto perquè no guany cap que na ja ja ja no m'deixa gaigades en sac que fa de jo jo jo jo jo jo buscar una altra no ho poss au pis i que ja ja ja ja ja ja sí està. No massa anar per a pescar ja tot. Reir masacanya per pescada circular ja ja ja ja ja ja que allà roca planea sempre i hi ha algun poes, ja, ja, ja, ja, jo enrec, perquè hi quan era més joven, ja, ja, ja, ja, ja, ja. D'algú nublada erdi els de tangu, ja, ja, ja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 he ca sentia re trumbar, va iar ja ja ja ja ja mai falla que sempre el portavo en s, ja ja ja ja ja, deu sé per què, ja ja ja jo tot vobst. Mi et s'ha banyat la moll cantar be, ja ja ja ja ja ja, Don't ask your place to Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Si apureu-nades cansades, que he tornat bom bon meneu... Ai, ai, ai, ai, ja no. Dó més pesades ni quasi mai dicuteu. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, si el cal, trobeu الش Warner. De us he recolat. Ai, ai, ai, ai, ai, ai,audio, liis s'havia pre de la seva représentació. Ai, ai, ai, si el cas poseu debades perquè jo ja ja ja veureu ni ni portades com aquesta 23, ja no està ben arreglada que jo mateix el Quan veig que li que va de just darrere es cap i aquesta setmana, justament, el Consell ha entregat els diplomes dels 36 curs realitzats en matèria agrícola. El Consell d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i de Corporació Municipal del Consell Insular d'Ivisa, que ja sabeu que és, eh, també és alcalde de Sant Joan, Antoni Marí Marí Carraca, va entregar els diplomes de 36 cursos organitzats per a seu departament i encaminats a fomentar el coneixement tècnic i pràctic de sector agrícola. Antoni Mari Marí va demostrar molts, van mostrar molt satisfet per la participació perquè hi va haver moltíssima gent es varen entregar 674 diplomes i hi va haver 466 alumnes formats. Així és que de veritat que enhorabona per totes aquestes iniciatives que s'estan fent en pro de la nostra agricultura. I seguim en el nostre camp, seguim amb més cançons després d'aquesta bona notícia i anem a escoltar Ana Maria i en Antònia Givert que encara no s'ha cantat, no està molt ben arreglada, però diu la veritat. No compto que dius mentides ni el que et passa pescar, com que no tens forces i aquests unes encadenats. Grandul li poca vergonya, quin bitxo tan m'ha fujat, has estat bé que en ses orelles ja llargues un pal de nens. Déu-te que ets un poc xuieta, o ni et vas endiablat, o corres ses males passes, algunes ne trobaràs. I encara que tu t'alaves, ets moltes i molt esbrufat, la millor part ja et coneixen ja, jo no m'enganyaràs. Per què et, et passes per sa boca, i mentides i falsedats? Has t'has dit que és d'aquest poble i ja estaven molt animats. Per fer-me una replega de sous i no n'he vist cap, que si ho fos pensaria que tu te'ls riesc que dar. Que em pareixes el més pillo que en aquest món habitat, ja et dic que és una munt presa sa cançó que m'has cantat. Te la pot posar darrere o s'ha ja burllat que de i llavors avui a la Duguesa i vas ben acompanyat. Per creure-vos una, que encara no s'ha cantat, a nit fas molt bona vista, jo veig que vas molt bufós. Pareixes un cas de caça, que hi ha cas governador, T'ho he vist una volta i em vaig pensar que eres tu. Que vam haver dins un una certa ocasió, sempre n'hi passen de bones en aquell que es poc traidor. Que em riure dels altres i no té sa ocasió, Tu sempre has dígut jornades coses de molt poc valor i valentes esenades, com dius en una cançó i em sé que m'has cantat ara digues si l'has feta tu que està molt ben arreglada i has feta d'un mestre bo i al parell mentides sapis ni menys fer-n'un regló. Que em pareixes de prou xato, i de poc bona lliçó, no és perquè amb l'altra cantada no fesses un bon sermó. Que tu perdint malades, vals un real de balló, però on t'hauràs de prendre purga que hi ha d'un molt te brutó. Pots ser de suc de magrana i en mitja el de segó, que és una cosa molt bona per fer des jugar esbecó. M'obligues dir en un altre. que també és per tu. No et despreciaré gaire i en tinc i ara, uns minutets per sentir i per riure amb en Jeroni de Formentera. Jo he caminat per la terra, i he navegat pel la mà, i hasta provat de volar, i no he anat mai a la guerra, tampoc no he tocat di terra, ni pujat d'altres vegades, cada u fa el que fa i la certa no la guerra, ben hagi aquells que terra i troben-me a que faran. <totrican> Tothom ve ben preparat, dispost a fer molta base, menos jo que faré sasa i us diré algun desbarat, però si fas massa llarg, enviau-me cap a casa, la meva dona ja ho sap perquè ja està basada que si vaig malhumorat és perquè m'han engegat o me fotut una patada. I ell encara està xerrada i em diu, més tan agonyat no haguéss sortit de casa, això no hauria passat. Un jove que festejava i se'l no el volia, i el bambu no el coneixia de tants xifats que hi estaven, ja hasta un dia li va dir, així, a traça d'insult, que si el dia de sofrir, li podia bufar. I ell així per avenjar-se, li diu, idò me'n aniré, però buscat' en un altre que jo no te'l bufaré. Un coll anava amb bicicleta, dret damunt per i quan havia de girar, alçava la cama dreta. Feia una camalladeta i es tornava a situar i va pujar la carrereta a Cimarol d'Esvedrà i allà es va espetarrallar perquè hi havia boys espesses. Quan va ser per a abaixar, va haver de telefonar que ha anat la dioneta. No va poder aterrissar, menos mal que el van enganxar per botons de sabreguesa. Més endins no hi va arribar, la punteria era dreta això és el que el va salvar, però no es va escalivar, ja tornarà amb bicicleta. Jo sempre he set caçador, però d'aquells defilats, i he d'octant afició que sempre entenc de en estat cap d'Esterraró. I si ve algun garrafó, terroles algun taulat, ja li he figat tiró i enseguida l'he agafat. Entenc que un d'engaviat que havia fet cantador, però ja se l'has cantat, de jove anava millor, que quan agafava el tambor, deia tota sa cançó, mai el veia descansat. I ara sempre està rufat, apenes fa menció, o té fred o té calor, fa de tot menys bondat. Ai, Déu bon Jesús, Senyor, tornar veiques de pesat, i en canvi estan de ditjat, ningú vol morir millor, Aquí està la qüestió que es vegi només fent poder i és cosa poc desitjat. Jo ja estic preocupat per no tenir cuidador i ara tinc sol·licitat per anar governador i li faré un sermó, diguem-li la veritat que estic molt poc apujat i mala condició que la meva pensió no em basta per la meitat, com puc buscar un criat si no guanjo prou per jo. En Pep Xauet també m'ho dirà alguna, sempre m'ho diu alguna que mos fa riure, mos fa esclatar de, de, de riares. Amb aquests estribots, en Pep Xauet. Jo m'he vengut aquí perquè m'hi han convidat i l'any que ve si puc tornaré, si no m'han encaixonat. Si m'han dut a altra part d'allà dalt miraré i dins del meu cot pensaré, mira que s'ho posin bé, ja pel any benvenenat. El meu mal no té remei, ja n'estic aconertat. Ens arriba a una certa edat on se torna tot que és rovell. Jo sempre m'ha agradat es quedar bé, principalment les dones, perquè si els, els fan rabiar es tornen a conservar grogues. I Antoni Toni Marí eh, mos fa una brulada de corn perquè diu que vol comprar peix peixet, peixet fresc, anem a veure si... Puguem ser aquí tinguent aquests fondos marins, plans de bons peixos i bones i bona pesca eh, perquè segons les darrers notícies que ja sabeu ja és l'intenció d'aquestes prospeccions petrolíferes i ja hi ha aquestes al·legacions que ha firmat ja mig, mig món pràcticament i que esperem que tot vagi bé perquè Eivissa i Formentera puguem tenir part del Mediterrani, puguem amb tenir salut a les nostres aigües. Anem a sentir ara més cançons, més música, amb Maria Torres, amb una cançó glosada. I en Papa Tzerra, de per aquí, de Pespuix d'en Valls, una cançó. Ala, idò, venga, idò, quan vulgueu. Jo conec que m'enveiei que el meu navegueu de clara per anar-hi lluny pateja i m'ho d'enamorada. I ara la té més trupet, més de casa i ja hi puc anar, més sovintet cada hora que en gana. No és tan pulida com tu, ni tan ben fesomiada, però lo menos puc dir que és una lota assentada. Lo que no es pot dir de tu, que ets una d'escalatrada, jo conec que me'n vegi, que el meu navegau de clara. Des de Formentera, en Joan Porresina s'atraquen els nostres micròfons i mos vol cantar això. Així canta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 ia ia ia ia ia som fatal i no em fas cap de ben dir ia ia jo ja ho et igual i no sent molta semblances ia ia ia ia bei i que es coneix per ser real i no surt de que lletai, ei, ei, ei, ei, ja de com és. Viu de jornal i que sempre sap que ho és, ei, ei, mai pot.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 Me'n faltaran i ja en tinc moltes de punta. Iaiaiaiaia ia, ia, ia, ia, de diompos, trenes portar-li i coberir-se d'entrer. Iaiaiaia de esperon, de pensar mal i només serà per mirar. Iaiaiaia ia, ia, ia, les àtols, més fer el gumball i per ensenyar-se modè. Iaiaiaiaia de ia, ia, i de, de... Mide del Valle i vull dir per fer l'eneia de cares. Ne dub està ni el que va amb aquest estil. Ia, ia, ia, ia, ia, ia, reixes que puntuarà ni s'escavà que més model, iai, iai, iai, iai, iai! Deselles, reran un tani i el resto pa sempre sei, iai, iai, iai! Ariam, pa és que es va acabant i es passa pena i calva, ja iai, iai, iai, iai! Ari de vill, Niura abundant i sempre dure esta luna, i aia, igual. Reixe que en blanc i que lo que vogueu posar, i aia, i aia, i aia, dir llavoc. Me'n sobraran i que ja ho seré millor, i aia, i aia, i aia, dir se plat. T'era becànic que entris, que vull entrar, i el don que és es camí que endavant i el dic lo que vull guanyar, i de ser fent vull un tani per ser os propieta, i que pens?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 Se n'enriuran i de tot el meu comentari, ai, ai, ai, ara hi perot. Grau endavant i que això és cosa de voluntari, ai, ai, ai, ai, ara hi compàs. Els tens criticant i un altre passa el rosa, ai, ai, ariota em no ho som cap sant i valtros ja ho deveu pensar. Ieiei, ia, iarí, ia, ia, ia, es que quan... les cançons i cani casi sempre sol posar. Ieiei, ia, un nen que de pican i de que tu em pots rebeçar. Ieiei, iarí, se don... ja m'entendran i que ho saben d'altres vegades. Ieiei, ia, iarí, iarí, iarí, de des que van... <coughs> i que va al pec i sol ho he vruit mai ya ya ya ya va i també els a diuen grucha ya ya ya ya ya ya val més que normam que dai ne na podem fet fecherau i per on i di bona que ya yeah, rei yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. hey, no sé que m'convidau i que hi de venir se cantava, i jo estic content i he vengut i per sense reunió, i jo jo jo jo jo ja que, tros heu boigut i que també em fos sabidò, i jo jo jo jo ja us confio si teniu gust i a venir cap a les colòures, i, oi, oi, omquets rebeix per tornar-vos les 없는es oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, forem i vermut i algun refresc de llimbo, i, oi, oi, oi, oi, em se'l pe de bascuit i de tomata i de caçó, i, oi, oi, i per no siga xiu també dourem Urr, oi, ioi, ioi, ioi, ioi, ioi, ioi, ioi, ioi, mai L'UQA ha hagut i no és cap casa de senyor, però ens harem viscut en i en bona condició. I, o, I, I, I, I, I, lu L'UQA, porta salut que és el grau superior. O, I, o, y, o, y, o, y, ventres, buitido, o, I, o, I, o, I, I, I, I, ventres, tren no està buit i ja té alimentació. I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, ja t'he begut i sembla que que anirà melloi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, que no l'aduti supòs que em veureu, reu oi, oi, oi, oi, que enrim, està de i no vaig gaire cantador, I, oi, oi, oi, oi, oi, oi, enig, està que envengut i profitem en amb seu cosí, oi, oi, oi, per que en n'he set o buit i si no es rebenta estambó, oi, oi, oi, oi, Ai, ai, ai, ai, pot ser que algú en descuiti li rompe'm el brunyidors, Ai, ai, perques, que l'hi sacudi amb poca precaució, Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, a quan no on duci nin ten cu bli resi oi oi oi ajut i con altres cuidida això oi oi oi oi oi oi oi i no hi ha cap desunió oi to i ton ma com el de i en bona evolució volusi oi oi oi oi de feo no qui però més a s'espig, oi, oi, oi, perquè el M'ho he conegut i que anava de mal humor, oi, oi, oi, oi, oi, Ama, l'ha res salut que no vol sentir remor, oi, oi, oi, Perquè està entretengut i escoltant-se sa cançó, oi, oi, oi, oi, oi, I si li fei més gust i m'ho llevarà a s'espig, oi, oi, oi, oi, i m'estim més n'anar-me'n de buit i que fa algun en secai, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, i una mica de tacó, oi, oi, oi, oi, oi, que em llef i que em deixaria fotut i és revolu de siga d'oi oi och, oi och, oi och, oi oi oi és meu, també m'encuit i no em vull desperfecció oi och, oi, och, oi. oi oi och, oi tolu, que déu vengut i és digne d'atenció, oi oi oi oi oi oi oi oi és es que ho has gavenut i n'hi fas gadona si oi oi oi oi pot dir, l'amor salut fins us es repartió, i partit, oi oi oi oi oi oi, oi sem avangu tip en l'afrembó, oi oi oi oi oi que encat, mai non tnguti cab. I nom de, no de Formentera perquè tenim més cantadors, en Vicent d'en Jaume Pere, ara. Ai eh, quere que vas cantar a si pobre, sava. va, que tens ja, va, va, no puc atè, va, va, va, ja, va, de de de de compatiu la gasa està més no se vive ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja vo bramalzeno s'et perega uratsa maglevo yo vdetai kai pereot tselenie i tukedi je je je da zedava Ves que no és un i ara en passaportes? El món segueix donant voltes tal com va bar amb tu. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, som en debut encara pressant l'urni de l'enca. Ai, ai, que de ses coses tampoc ni ho sap. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, som en els quals que es caminen referent en es pensen. Ai, ai, que m'os va almen col ca ya ya ya ya ya ya ca usar ruina uns altres benes ay ay ay el món doomi va passant per espal ay ay ay ay ay ay i pensa les cales i buscant sempre més ay i pena i hi odveton que és meravella, ara hi parlem. Ay ay ay ay ay ay ay ay. En vələ na musaire quendevsti. igual, pasen sense plantes que mollem d'alimentar. Ay ay ay ay ay ay ay. I limpastes. I talses flamants com tíminam s'quet. Ay ay ay, que mol. Raades de de res, i ja ja i tant, ens ser flotes igual a que va, ja ja ja i no sà, ja i ja mi ni s's autropen bosses, ja ja ja i fan tru actes i acaba en bon din ja ja ja ja ja ja iguals pa nyals que esteu deixes parlant de mai que s'hi que ui que vi que es que no sentes ja ja ja ja ja ja hi fan sin no far riure ni don goz de cantar ja ja ja nam un que te cuirma canang tra en di u da i ai la zor di u na zamm de zam di u da ja, mai ja, i wan la en der res coses pa arreglar ya ja, ya ja, ya ja, ya ja, ya ja, i, el món. I bolsest, al mon te hai una tal com u dalen tuam Ai, per fin s'ha anat a sa lluna En tant de desvaletja Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai Una fortuna i vida ser humà Ai, ai, ai, de tant Casto i margure no se n'ha tret humús Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai Surt sense vida dels que s'haigut Va acabar, ai, ai, ai, però Vem aplaudir Grupes, bons servis i que fai, ai, ai, que la nit mos allumina per la terra i per la mà, ai, ai, ai, ai, ai, ai, mes puli la mesuat per ja, ja, ja, per sadjaya yaya esa per dona Cosa perfecta no té que despreciar, ja, ja, ja, i no diu La nostra vida que té molt que desitja, ja, ja, i conèix Tres altres puxetes d'aquest ja, endur, ja, ja, i uns reus Per fer feina i uns altres per passejar, ja, ja, ja, ja, i us maten I els altres roben cada qual fes i de ser ja, ja, i una grossa que creuen que veu ens ajuda, ja, ja, ja i que no s'ajuna ja, hasta tot el teu de riba, ja, ja, ja, ja, ja, ja, al cul res d'enganyar-vos que això no sé ni sé, ja, ja, ja, i al cul sé com aixem un que cau a la mà, ja, ja, i sonint i de saudades i és es vebre de mes, de i aquí enri, per refer-se a el que pot ser, i aquí és que ho cregués que no ho pot ser prou, i, i, i, i, i aquí és el món, i ells donen voltes tal com els anem que van, a tots, vos uh, dèiem adeu i gràcies per haver estat en altres, per haver-nos acompanyat un altre diumenge més, avui dia 9 de febrer, molts anys i bons a tots els amics de Santa Eulària que passeu una bona jornada dimecres, uh, ja sabeu que aquí a Vila no serà festa, però a sí que entendreu, que la disfruteu en salut i molta alegria gràcies i fins diumenge que ve que serà dia 16 de febrer adeu, bones tardes i salut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 o visite nuestra web bodegascanric.com ¿Quién es la tierra que yo me estimo?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 És a i vis a on e nascut, és a i vis a on e viscut Della jaman raccord quan estig l'uny Della jaman raccord quan estig l'uny